«Хороша в тебе жінка!» – зітхнув Василь, що був колись залюблений в його Софійку. «Будеш зі мною їсти?» «Буду, якщо даси, сміхнувся Гірко. «Рідні його навряд чи ще й живі в городку!» «А можна піти на вал?» – спитався син. «Не треба!» – згадав прорів, забитий трупами. Кривав воду, може, стріла уцілити. «Я ж не малий!» Нахмурився, як він і вас. «Самі ж казали, стигнеш навоюватися!» «Ще мама нас просила, аби тебе спитали, чи не поранений, озвалась донька. Дуже вона боїться». «Бачиш, живий, здоровий!» Мовив за дуже весело. «І слава Богу!» – тихо зітхнула донька, немов стара бабуся. «Виросте вона чи ні?» – різанула серце думка і лишилася у грудях льодом. І в теплий борщ печеню, і брав його великий сум за полем та либиддю, який так гарно змити гарячий піти порох по дню роботи в полі. І дітям там було привілля, Нині для них усе лише було. Є город браний приступом, Могили свіжі, Острах перед прийдешнім Незданим днем І тим, що буде. «Смачно — Смачно? — спитала донька. — Може, й ви голодні? — кинувся. — Ні, — буркнув хлопець. Сердиться, що не пустили його на вал, Змалили перед сестрою. «Я мамі вже допомагала варити борщ», – не втрималася такі дівча. «Розумниця», – погладив її голівку. «Там доброслави тягнуть», – гукнув Климко від заборола. «Що? Я не відаю. Високе щось із дерева». «Ну, діти», – мовив устаючи, – «біжіть додому». — Дякуємо вам за обід, — додав Василь, облизуючи поспішно ложку. Коли зійшли на вежу, побачили юрбординців, яка із лісу, вимущеною дорогою, тягла якусь споруду. Дім і не дім. Скоріше, вежа збита з брусків та дощок. Ще й на колесах. Що воно? Озвався хтось за спиною у скалія. Такий порок, напевно, колода є, високо тільки вельми, щоб бить тіну над валом. Усе дужче чути було з за города перегуки та скрипко ліс. Запалимо. гукнув Василь. — Воно з сирого дерева, — сказав скалій, згадавши, як усі ці дні, із з лісу чувся стукіт. — Зробили тут. — А може тільки склали? — Побачимо, як підвезуть. — Климко, ось я. — Біжи, скажи Дмитрові новину. — Порадую, — зітхнув Климко. Вординців недобра вість гімцеві може коштувати життя, сказав Василь багатозначно. Ти звідки знаєш? Мовили у городку. Біжи, біжи, Дмитро того не відеє. Звелів з калінь, не зводячи очей із вежи, що хоч повільно та наближалося, мов віща доля. Другої ніхто із них з першої не завважив. Коли ж Василь гукнув про неї, думали, що то йому подвоїлося зі страху, а як із лісу виповзла вона уся, як рушила вслід за першою, обложеними дух забило. Мовчки вони дивилися на цих потвор, цих дерев'яних зміїв, що наближалися до їхніх стін і не могли поглянути один на одного. У них і так надія ледве жевріла, Тепер же замість неї займався в серці відчай. Відкритий бій, повірна смерть, поразка, Бо ворогів, напевно, більше у сто разів. Вони куди не глянеш, а може і завидно колом. Сила, якої ще ніколи вони не бачили, Ні на полі бою. Не уявляли навіть, що є така на світі. Тим часом перша вежав позла на рів, засипаний до половини валу. Приготувати луки, звелів скалій. Дістав і свій, поклав стрілу, прицілився в ординця, що нахабно йшов попереду і натяг тетиву. Бийте. Влучили всі. Покинувши тих, хто упав, ординці сипнули в за вежу, і вона повільно рушила під самий вал. Хтось тобто вистрілив зі злості в дошку, і стріла застряла легко. Ще не сухе, не загориться. Ну ж, покажіть, прийшов Дмитро. Йому ніхто не отказав. Лише Скалій дав місце біля бійниці. Дмитро дивився довго. А може так здалось дружинникам? «Ходім туди!» Кивнув нарешті навал, в який вже впиралася рухома вежа. «Глянемо на нього в лоб. Гадаєте, що це порок?» Спитав Скалій. Він самий. «Тільки піднятий, щоб бить стіну, а не ворота. Вежа, в у середині, стояла вже так близько до да заборола, що можна було дістати довгим списом. Передні дошки, грубі, дашок міцний, покритий не то залізом, не то свинцем, принаймні він не загориться від смолоскипа, кинутого на нього. Ще перша ворушилася, умощуючись зручніше, а друга вже ставала поряд, здавалося, була жива. Ординці, що її штовхали, ховалися десь усередині та з боку лісу. «Що ж нам робити з ними?» спитав скалію воєводи. «Коли б я знав, – звався той не одразу, може, палити спробуємо?» нем. Огненної, біжіть, збирайте клочча по всіх дворах, несіть солому, сіно. Стіну свою запалимо, сказав Василь, а ми її водою, щоб не горіла, воду несіть також. Вода збіжить аж на вогонь, погасить, пол'ємо спершу, потім почнем палити пороки.